Acolo de departe. Roman dramatic de Mircea Ștefănescu. Cele ce urmează s-au petrecut puțin timp, după primul război mondial, în căsuța pensionarului Iancu, ascunsă între tufele de liliac și bolțele de viță de vie, pe undeva pe la periferia unui orășel tihnit de provincie. Afară s-a luminat de ziua, dar Silviu, fiul lui Iancu, stă tot aplecat asupra mesei, lângă lampa aprinsă. Căci, năzuind să ajungă romancier, și-a trecut și noaptea asta, ca pe multe altele, tot scriind, rupând, scriind și iar rupând colile de hârtie. Cierule. Te -a prins dimineața cu lampa aprinsă. Ce folos, N-am pus un pic de viață, în tot ce am scris. că transpirantul și sufla în lampă. Da. Decât să-ți timpul scriând romane Ca să te citească fetele bătrânii Mai bine ți-ai găsi și tu meserie ca lumea Literatură ne trebuie, nu Tu nu vezi că s-a scumpit varza în piață De roșii nici nu mai vorbesc Ți se irită stomacul și după ele Răzea-i de ce a ajuns să o avere Să face economii toată viața ca să o cumperi Să te spânzuri cu Rezi, rez. ce știi tu de grijile astea? Tu știi să îbuci? buci? Lasă, tată, că poate-mi fac un rost să plec la București. Crezi că mie nu-mi e greu la 24 de ani să-ți fiu încă povară? Hai? Ia lasă. Nu fi prost. Da, și vreau să văd la dumneavoastră un pic de înțelegere. Ei, înțelegere, dragă băiete, sigur că trebuie. Și ja. Atunci, de ce să nu o găsesc tocmai la dumneata și să mă caut afară din casă? Da. La pompii. Nici vorbă. Se putea să nu-l pomenești? Dar el e singurul om care mă înțelege și mă încurajează în orășelul Și la ce să te încurajeze, mă rog? O fi frumoasă poezia voastră. Nu zic, și mie îmi place și cui nu îi place. Cui nu îi place să-și mai înalțe puțin sufletul? A, ah, o să zic că trebuie să fie și oameni care să se ocupe de poezie. Păi să fie, neapărat să fie. Dar să fie alții. Nu tu. De ce? Așa, nu tu. Unde poate să te duc cu ocupația asta de, de, de rentier? Pe mine nu știu. Pe unii însă i-a dus la nemurire. Ce face? Nemurire? Da. Ia, ascultă, băieți, tu, le știi pe toate. Să știi una și de la mine. Cu nemurirea asta se moare de foame. <gântu> <gântu> o, oh, ești tare drag. Ia, lasă-mă, lasă-mă. va bine niște culcă. Hai. Da, bine, da, uh, numai 10 minute. Știi, e în subiectul romanului meu un moment pe care vreau să-l lămurești. Ce să-l mai lămurești, m Am citit și eu în viața mea vreo șapte romane și toate erau la fel. Ba, un băiat iubea o fată, ba, o fată iubea un băiat. Ba, băiatul era sărac și fata bogată, ba, el bogat și apărită. pârlită. Sau trăiau și se certau, sau mureau și se împăcau. Când am văzut așa, m-am lăsat de citit. Dacă nu te lăsai, vedeai că nu-s toate la fel. nu toate la fel? Eh, la tine cine e sărac? La mine, băiatul. Da? Mm -hmm. Și fata nu-l iubește? Ah, ba, da. Păi ce în în soare, termină povestea, ta, așa cum tu de o meserie. Serioasă. Nu pot să-i să o pune tatăl fete. E, păi, demă, dacă băiatul nu -o fi bun de nimic. Da, sigur, o fi scris și el romane. Păi, atunci să nu iodea. Uite, tatăl sunt, dar să nu iodea. Bine, și atunci cum să termin romanul? Cum să-l termin? Da. Ei, uite, așa, să scrii că să nu iodea tatăl decât cu condiția ca băiatul să-și găsească o stăușă. Da, iar începe tată Da, da, da, că numai atunci să-l vezi cum mai găsește și pune mâna pe fată. Așa, întâmplare, ti-a trebuit și ție, dar. Mai bine că să o scrie, mai bine ai trăi-o, că te-ai face și tu, om. Și lasă, că s-ar găsi el, alt zic să o scrie. Dar de unde știi că n-am trăit-o? ai n-ai trăit-o, că dacă o treiai îți găseai slujbă. Na, așa e tot. Ai dreptate, am vrut doar să-mi un închipui, dar am luat-o din poveștile altora. Oricine ar putea să scrie afară de mine. Afară de ce? Da. De ce? Eu spuneam că nu e niciun pic de viață în tot ce scriu, că, că nu, e, nu e nimic uh, din mine. Nu înțelegi, tată, că eu n-am iubit niciodată. E, e, lasă, dragutate, că o să iubi și tu, când ți-o veni vremea. Da? Și când? Și pe cine? E Cine o fi să fie să știi de la mine că te așteaptă? Aici? A unde? Ce aici nu se fete? Eu nu știu, frate, ce o fi având cu pete coasa de pământ pe care te-ai născut în urăș de parcă sta stingită. Să fi sigur, tata, o să mă înghită. Pe cine văd eu aici? Pe capul capa lui tăi nase, de Ia lasă, mai fi fete pe lume. Pe lume, da, dar lumea tată nu aici. Ce aici, ce aici? e aici. ce-i aici, mă? Ce-i aici? Pusteul deșertului? Doare mi-e teamă, băiete, că oriunde te o duce tot pe cei de aici o să-i simți cum umblă prin tine. Caută o inimă de fată care să semene cu a ta Uite, cum a semănat am mai câte cu a mea Pe ce lume vrei să te să o întâlnești Când toată aici o să te întoarci după ea Nu, no, nu, no, tată, în mine nu mai e decât dorul de orizonturile pe care le visez Simt nevoia să mă rup, să mă rup de aici Să te rupi Da ah, Nu, băiete, astea nu sunt gândurile tale O travă asta ți-a turnat o pompeie în dar dacă vrea să-mi te, te în casă, atunci am să-l poftesc eu afară. Când o îndrăzni să mai bată la ușă, să, da. să l poftesc. Um, um, um, el, el e. Poftim! Mulțumesc, domnule Iancu! Bună dimineață! Bună. Dar de ce mulțumești? Păi pentru că mai ai poftit, domnule Iancu. Eu? Pe dumneata? Tată, da. tată. Și ce fapt așa mare ai făcut azi noapte să alergi la fiul în soare zile să-i dai de știre? Azi noapte, azi noapte am făcut o poezie. Da. Poezie. Pumpei, domnul să văd. Eu m -m -m frate. Dumneata nu găsești pe altul ei să-i citești poezielele de decât lui fiul meu? Literatura aici, în oraș, domnule, Iancu, nu citim decât noi doi. A, mai era unul care citea unul zanfir, dar l a murit acum cinci ani. Ce, pe grozav, pompei. Nu-mi intră da, da, mie în cap, domnule. De ce nu mai stai dumneata și pe acasă? Acasă? Păi n-am. Cum mai? Parcă și de intru într-o odăiță la tănasă de sub pod. Da, da, da, de sub pod, domnule Iancu, dar m-am mutat. Ne? Și unde te-ai mutat, mă rog? M-am <gri> mutat sub pian la cafenea, la, la select. Știți, mă cunoaște patronul și mi-a spus că noaptea după ce pleacă pianistul pot să stau acolo, da. Pff, halal viață. Și mă gândesc că tatăl dumneitarie era un om cu scaun la cap, mama dumneitarie, femeia așezată. Dar asta de ce să fac România? De unde și până unde? Mie nu-mi înseamnă mamă si mai puțin dacă n-ar călca pe urmele dumneavoastră. Da, te rog, da, nu mai. Lasă, lasă, domnule Ianu. Lasă, că de mâine n o să mă mai vedeți pe aici. Nu, nu, nu, Silvia, că nu spun asta din supărare. Dar tu știi ce mi-a promis domnul Smărăndescu de la primărie? Îmi dă ceva bani azi la prânz și mâine mâine plec la București. Cum, la București? Pleci la București! Domnule Pompei, vrei să pleci? Du-te, sănătos, și îmi pare bine. Dar dacă ți-o trăs de prin cap să mi-l răscolești mie pe Silvia, apoi să știi că... că... Cine e? Ah, da. Silviu, vezi că te cheamă domnul Angel. Da, da, da, da mă duc să văd ce vrea. Pompei, Pompei. așteaptă mă. Că Așteapt, da! da. Ia, ascultă, domnule. Bine că rămâsești puțin cu mine, că de nu vreau eu să te, te, te, te, te, te, te judec eu. Știu ce vrei să mă întrebi, domnule Iancu. De ce l pe Silviu? Să plece la București, așa -i. Domnule Iancu, uită-te puțin la mine. La dumneata ta? Uitește-o pe de la afară. Și ce-ți zici când mă vezi? Vrei să-ți o spun în față? Da, domnule Iancu. Ei bine, mia la Domnule Iancu, peste câțiva ani, când te uita la Silviu, o să-ți aduci aminte de mine. Și-o să-ți pare rău, domnule Iancu. Ce vrei să... Ce... Ce... Mi-ai spus că mă știi pe din afară. Uite, să nu crezi că fac o glumă. Dar nu mă știi pe dinăuntru. Pe dinăuntru nu mă știi, domnule Iancu. Și nici pe el nu-l știi. Dacă-i vedea cum se dospește amărăciunea în el, i-ai dat drumul. Ha? Nu înțeleg nu știu ce vrei să spui. E, poate că și în mine a fost ceva, domnule Iancu, dar m-am pierdut aici. Am strigat și eu ajutor din groapa asta, dar nu m-a auzit nimeni, nimeni. Domnule Iancu, dezgroapă-l pe Silviu, cât timp mai poate striga ajutor? Oare tocmai dumneata să nu crezi în el? Uite, uite dacă ți închipui că prietenia mea îl face rău să plece singură. singur. Iar banii de la domnul Smărândescu... Nu, no, asta nu se poate. Ba da, domnule Iancu, ba da. Ajunge să trăiască unul din noi, cel mai bun. Eu, eu și așa sunt pierdut. Domnule Iancu, nu-mi răspunzi nimic? Domnule Iancu. O să ai grijă de el la București. Domnule Iancu. Ei, păi, O pompeie, ce s-a întâmplat? Silviule, Silviule, sărută-l pe domnul Iancu. De ce? Pentru că a venit toamna, mă. Și știi tu ce înseamnă toamna la București pentru oameni ca noi? Apar reviste noi, mă, reviste noi, cărți noi. Peste tot miroase atipară, proaspăt, ca mirosul pâinii scoase din cuptor. Tată. Tat, adevărat? Poate că așa ți-o fi scris, băiatin. La acum, cât te ai. Păi... Atunci eu, mă. La, la revedere. revedere! Pe după masă! Pobei, pe după masă! Tat! Ia, ia, te la roncare, gata. Hai! Nu te da. de acolo să te învelesc. La ce te gândești, Da. Ia ca... Mă gândesc... Când ai să ajungi tu, om mare, Cărțile tale... <hie> în vitrine, la librărie, din centru... Pentru ele am să-mi cumpăr niște noi. Tu o să te întorci aici și să ne arătăm amândoi pe strada mare, știi? Și <laughs> lumea o să se uite la voi și o să spună, Ia uite, brecetătul din băiatul lui Iancu!" <laughs> Acum trei ani în București am rămas aici, în mansarda ta. Da. Speram să mă realizez prin lupta vieții, a ideilor ha, și prin dragoste. Ce? Ce am făcut? Traduceri, meditații de franceză, romane senzaționale, gazetărie, ca să fiu socotit literatul redacțiilor și zvârit la paginile care nu se citesc și nu se plătesc. Iar de Pompei, să mai vorbim. El cel puțin a rezolvat totul cu un glon se întâmplă. Da, mult l-a mișcat pe tu sfârșitului Pompei. Știi, tremura gând pentru mine să nu apuc pe același drum. Nu, nu, nu, eu m-am hotărât plec. A văzut și tata că nu stau degeaba, mi-a citit articolele. Acum crede în mine. Îmi vine, dacă aș vinde căsuță... Îți echipui că l-aș lăsa să facă una ca asta? Până în trei luni termin cu editorul. Îi predau seria întreagă de broșuri palpitante. Și crezi că banii ăștia o să-ți ajungă mult la Paris? Nu, să mă văd eu acolo, pe urmă ce-o fi o fi, Cu franțuzeasca pe care am învățat-o destul de bine, nu pierde. Dragul meu, nu știu, eu nu mă amestec. Am și altă fire, nu știu. Dar eu nu mi-aș părăsi țara pentru nimic în lume. Da, ești mai înțelept, barbule. Deci tu cu pictura te descurci mai bine, nu? Dar eu la mă uit la anii îi spuneam toată într-o zi, că eu n-am iubit niciodată. Nici până acum n-am iubit, barbule. Nimic nu s-a schimbat în sufletul meu. Nici în sufletul, nici în scrisul Dar Ce meu. vrei, mă? Ce vrei? Răbdare, ai răbdare. răbdare, răbdare. Da, uite și eu. Eu am rămas fără model tocmai acum, când trebuia să-mi pregătesc serios expoziția. Eh, am lăsat adresa la bele Arte. Ia stai... Ia stai să mă repet să văd să o fi prezentat vreun model. Stai bine, atunci ne întâlnim da. la masă, da Da da. La, da, da. la revedere. Cine e? Intră! Bună dimineața? Bună dimineața. Aici se caută un model, nu? Model? A, e, ba da! Atunci poți să intru? Sigur! Poftim! Poftim, domnișoare! <gri> da, de ce râzi? Nu mai îmi spuneți domnișoare. Spuneți-mi Ioana. Ioana? Da, așa mă cheamă. Și dumneata ești model de profesie? Nu mai îmi spuneți dumneata, spuneți-mi tu. Tu? Da, da, așa mă cheamă. Da. Nu sunt de mult. Ce, nu ești de mult? Ce m-ați întrebat dumneavoastră. A, da, de ce te-am... Iartă-mă, -te sunt puțin zăpăcit. La început eram vânzătoare într-o florărie, cu pictura însă se câștigă mai bine. De unde ești? Din Argeș. Nu ne-am dat în mâna. Poftim, nu ne-am, da. adică așa, bună ziua. Da, zici că din Argeș mm -hmm. e, și din Argeș de unde? Ghici, un oraș la marginea unui râu. Uh, și chiar din marginea orașului spre râu? cum ai ghici. Extraordinar, Ioana, extraordinar, dar cum de nu ne-am văzut niciodată? C și dumneavoastră tot de pe acolo? spune cunoști casa lui domnul cu pensionarul? Se poate să nu o cunosc. Când treceam seara spre casă, că eu o vindeam la Garofița, pe strada mare. Îl vedeam cum muda ghivecile de la fereastră. E tatăl meu. Ei, nu. Da? Da, pe dumneavoastră, nu v-am văzut niciodată. Ei, sigur, stați mai mult prin casă, da, pictați. Eu, pic... Nu, da, lucram, da, lucram. Vă plac? Ești frumoasă, Ioana. Nu, nu, ca model. Nu, nu vă plac? Ba da, ba da, îmi place mult Să mă desprac? Poftim? N nu Da, se vezi, Ioana, eu stau cu un prieten al meu care, un prieten al meu care, el e... Tot pictor, da, atunci pot să rămân Cu pictorii sunt obișnuită. Rămân? Da, să nu-mi spuneți doar așa Să știți că eu nu mă supăr Numai că nu m-ați văzut încă Toți pictorii au fost mulțumiți să mă desprac mai ca să vedeți. A, nu, nu, nu. Nu, nu. Ioana, nu, pentru că... Da, da păcat. Da, mai luasem o adresă, dar nu știu de ce întâi am venit aici. Deși era mult mai departe. E, dacă nu vreți să vedeți... Ioana, ascultă, Ioana, eu... eu... Zău, dacă nu vine să cred că vă e rușine. Așa? Mă rog, atunci, poftim. Să mă dezbrac de tot? Nu, nu mai bust. Adică, lasă, Ioan. Modelul cel nou, da? E, da. Dar grăbit model, fetițo. De ce? Dacă am văzut eu bine, începeai să poziți chiar înainte de venirea mea. Cum? Poftim? M-am întors pentru că mi s-a spus la Arte că a trecut o fată și mi-a luat adresa. Ce că... spuneți? P a, dacă vreți, vă las. Oh. Băi, cum dumnealui nu e? cine e Victor? El, Ioana. De ce ai făcut asta? Nu trebuia să-ți bați joc de mine. Stă -i stă -i stă -i, peticiu, trebuia să-ți joc de mine. te rog stai, nu pleca! Tu nu poți să înțelege de ce a făcut asta. Eu însă am înțeles. Rămâi. Ioana. Nu. Ce frică de mine? Iar mă Ioana. E păcat să mă despraci când n-ai gânduri curate. N-ai înțeles că nu mai e nevoia m-a adus aici. Eu știu, mi s-a spus de atâtea ori, că atunci când mă desprac, acolo pe pânză începe o munca frumoasă. Că din viața mea se naște altă viață. Altfel mi-ar fi rușine. Iartu mă Ești dragă, Ioana. Tu nu știi ce vorbă minunată ai spus. Ce înțelesuri au ieșit din sufletul tău. De ce nu te-am cunoscut acolo, la noi? Ai trecut de atâtea ori pe lângă mine și nu te-am văzut. Ai fost de atâtea ori de tine. Și nu te-am simțit că ești aproape. Îl iubești, Ioana, îl iubești Mi-ai spus-o până acum de 10.000 mii de ori Și crezi că el mă iubește mult? Mult? Da, cred, Ioana Dar ia, ia scoală-te de acolo Hai, hai, te că o să răcești Hai, de sus, de sus Deci nu la început să mă eca model Sus de acolo, credeam că ești cocoșată Hai, sus, sus sus. Dacă nu mă împleai dumneata atunci De ce l să plec? Ia, taci Hai, lasă, lasă Vorbește tu, hai Spune tot ce vrei la ta, crezi că dacă era editorul toți banii pleacă la Paris? Pleacă. Nu pleacă. E, dacă ești atât de sigur, atunci de ce mă mai întrebi? Așa? Ca dumneata să-mi spică că pleacă și să spun că nu pleacă. Și dacă o pleca? Nu, nu, nu o să poată să plece. Nu se să poată. De ce? Știu eu de ce. E, nu înțeleg. nu nimic. Mi-am pus eu ceva în gând. Mm, ce? Știu eu ce. <laughs> e, știi că acum cu ce a trimis taica să-l are destui bani? Știu. I-a trimis mult. Jumătate din ce a luat cu vânzarea casei. Cu banii pe care îi mai iau de la editor, Silviu, poate să stea aproape un an la Paris. Cui i-a vândut casa? Fostului chiriaș, un om de inimă. Și acum, bătrânul ce face? A ajuns chiriașul fostului chiriaș. Ce bun trebuie să fie bătrânul? Ce da. mult aș vrea să-l cunosc? Și eu l-aș iubi și l-aș îngriji. Nu-i așa că seamănă mult cu dumneata? Cine? Ah, toată lui Silviu. Da. Ha. Pentru că nu-i așa că și dumneata ai fi în stare să face orice pentru el. De ce nu-mi răspun? Chiar să-ți Da, Ioana. Îmi dai voie să spun ceva? Ce? Te iubesc mult. Hai, Ioana, hai, Ioana, nu-ți să te scol de acolo. O să răcești ce naiba, hai. A, mă certiști ești să nu o Ascultă, Ioana, îți sunt prieten, nu? Da. Atunci ține minte ce spun eu. Dorul de plecare e în Silviu ca o boală de aceea care roade pe tăcute și nu cruță. Știu. Gândește-te că a primit ca taică să-și vândă suța pentru el. E bine ca să facă Silviu asta, când îl iubește pe cu așa cum îl iubește, asta înseamnă că dorul de ducă în el mai puternic decât orice pe lume. Nu. Cum nu? Ce, ce, aia nu? lasă că știu. Eu. ce tot știi? Știu că numai eu îl pot împiedica să plece. Nu, cred că îl mai pot opri nici tu, nici nimeni. Băi, da. E bine cum? Știu eu cum. Nu, nu pleacă. Nu pleacă, da? Nu pleacă. E bine dacă, așa, știi tu. Eu știu ce știu. Și numai eu știu ce știu. Da, așa cum știu eu ce știu. Știu că nu pleacă. Bine. Acum îmbraca îmbracăte îmbracăte te așa. Uh, astă seară faceți lecție. Mă duc numai să dau cățelului de mâncare și mă întorc. Dumneavoastră ați aranjat expoziția asta seară? Uh, da. Eu toată noaptea o să stau la Ateneu și o să agăs tablourile pe, pe perete. Toată noaptea? Da. Uh, de ce te uiți așa la mine? Uita. Cum să mă uit? A, ah. ce să-i spun o Silviu? Că viu că la revedere. Ioana. Ce? Bagă de seama. Ce? Știu eu ce. Gata portretul? Gata! Acum te poți uita, vină nu. Da. Așa. Îți place? Mm. Așa e Ioana? Mm? Ce nu seamănă? Da. Ai pus în ochi o lumină pe care ea nu are. Ochii ăștia doresc, barbulei A Ioanei sunt supuși. Dar unde vezi tu dorința? Pe cum? Unde o văd? Pentru că ai pus un portret. <laughs> Poate că nu ți-ai dat seama, dar așa e. Vorbești prostiu. Unde? Eu spun ce văd. Și hmm? pe urmă ăsta nu e corpul Ioanei, nu? Cum? De ce nu? Vestul Ioanei e un copil, barbule, asta e un corp de femeie. Dar unde n-ai tu femeia în corpul ăsta fraged? Eu, eu nu înțeleg. Stai, stai, stai. Eu cred mai mult. Că tabloul se transformă în ochii tăi. Cum? Adică? Adică, nu știu, tu o vezi pe Ioana cu ochii tăi. Și-și completezi Îl completez. cu ce? Cu dorința? Bine, dar în cazul ăsta completarea ai făcut totul tu, Eu? Am un fi idiot... Bine, dar eu n-aș avea ce completa. De unde să știu eu cum e corpul lui nu? Doar nu stau niciodată aici când îți pozează. A, da, da, da, bine, Știu chiar și e nici n-asta. Îți spun sincer, Barbule, nu m-aș mai putea stăpâni. Poate că și asta e un motiv pentru care îmi grăbesc plecarea. Uite, pașaportul. Pe un an. Oi, mâine, plec v să zic că... Taci, taci, taci, nu mă descuraja, te rog. Merg pe patru ani de când mm. sunt în București. Cine mă cunoaște? Ta pe tine! Aici mă mec și te și tu. Mm. Știi cum te-ai uitat acum la mine? Mm. Cum te uite în ultimul timp la Pompeii. Dar deși sunt în ajunul expoziției, să știi că nu sunt superstițios. <laughs> Dacă nu ai succes cu expoziția, ce faci? Oh, eu? Mă așez la șvalet și lucrez mai departe. Ascultă-ți sigură. Pe tine nu trebuie nimic de țara asta? Nu se caz, nimic care să fi rodit în mine. Dar Ioana, voiai ca sufletul tău să se cunoască prin alt suflet, nu? Poate că Ioana mi-e încă prea aproape. Ioana a vorbit enorm în mine. Dar ea, ea trebuie să rămână o poveste simplă sub un cer senin. O poveste fără de sfârșit, pentru că sfârșiturile sunt triste și Ioana mi-e prea dar. Vreau să o uit, parte. Ea nu se te uite niciodată. E, da, e, mă duc. E, a spus Ioana că vine, da? Bine, da, bine. La revedere. La revedere. E, poi mâine. Mâine mă repede acasă să-l sărut pe tata, iar poi mâine... Bine, dar... Ce? Dacă ești hotărât să pleci, atunci nu uita că sunt suflete cărora ai o crimă să le ceri sau chiar să le primești o jertfă. Pentru că o fac. Ce vrei să spui? Că e păcat să o facă de Și da. acum baliza. ta frate. dacă ar ea... Intră, Ioana. Oh. Ce Valiza. Draga mea... Când pleci? Poimine? mine. Pui mine? Da. Dar de ce râziști? Știu de ce râzi. A, pare bine că plec? Știu eu de ce îmi pare bine. Ești sigur că pleci? Da, da, da, trebuie, trebuie, Ioana. Oh, ce bine îmi pare. Cum e, pare bine că plec? Că nu o să mă mai vezi, poate, niciodată? Îmi pare bine că acum știu sigur că pleci pe mine. Era mai rău dacă nu știam. Dar de ce? Pentru că acum sunt sigură că nu o să pleci. Nu o să pleci. Știi bine că pleci. trebuie, trebuie, Ioana. Nu. Eu știu că fericirea să fie aici. Nu acolo departe. Eu știu că dacă ușa să se deschide și pleci, nu o să fii fericit. Dar dacă stă închis și rămâi, o să fii. Astea-s gânduri de-ale lui Barbo. Când te iubește cum te iubește el, înseamnă că trebuie să știi ce spune. Dar da, crezi tu că n-aș rămâne, Ioana? Crezi că mă dezlipesc ușor de sufletul ăsta al tău? Crezi că o să mă despart ușor de trupul ăsta pe care, pe care mi a atât de drag să-l strâng în brațe? Ce drag să-l strângi în brațe. Da, da Ioana, da. Sărută-mă. Sărută-mă mult. Mult. Atunci, de ce pleci? Taci. De ce? Ioana, taci, taci. Lasă-mă lasă să fiu stăpân pe mine. Gândește-te că eu plec. Nu o să pleci. Plec, Ioana. Eu știu de ce n-o să pleci. Da? De ce? Pentru că n-ai pe unde. Cum n-am pe unde? Pe ușa asta vrei să Te Sigur. Nu. No. Nu. No. De ce? De ce? Știu eu de ce. Hai, hai, vino în brațele mele. Hai, închide ochii și fii. Nu vezi până acolo, Ivanu. Cum e chiar așa departe, Gheară? Uite-te, după mâna mea. A, ba, da, da, da, văd. Mm -hmm. Două lumini roșii? Da, da, da, pe aceeași linie. Și da, și la lor una galbenă. Așa. Asta sunt lumina de la locomotivă? Da, da, da, da. Trenurile astea au niște mașini mari pe care eu le cunosc după cum pufei când trec că sub Care pot? Asta, pe care sta noi acum. Mașini mari, pacificuri. De ce așa, ma. <laughs> Ca să țină până la Paris E, nu De la graniță nu le schimbă? Sigur că le schimbă De ce? E, de ce? Pentru că obosesc și ele E așa departe la Paris? Cam departe Nu se pare că îi dă drumul Hai să plecăm de aici Dar de ce? Tocmai acum e frumos Să-l auzim cum Dudu e când trece pe sub pod mm. Și se duce încolo mm. Nu se frică să nu mai ia cu el? Da. Nu, Ioana, nu, nu mă mai ia nimeni de lângă tine. Aici vin fiecare seară. De ce? Așa, ca să-mi trimit gândurile mai departe. Și într-o seară ca asta, nu o să-ți plece numai gândurile cu trenul ăsta. Ioana. Ba da, Spui că nu o să te mai ia nimeni de lângă mine. Dacă îmi spui așa, eu te simt cât ești de trist. Dar nu înțelegi că te iubesc. Da, știu. Ioana e încă aici, în suflet. Dar Ioana e mică și slabă. Iar trenul e mare și puternic. Ioana e frică de tren, dar trenului nu e frică de Ioana. Și trenul o să intre în suflet și o să dea peste Ioana și o să o calce. Și Ioana nu o să o Taci, taci, Ioana, taci. Dumitare să-ți pară rău? Dar spune nu e așa că o să fii mai fericit? Ioana! Ba da, ba da. Eu știu că ai rămas pentru mine. Dar gândurile dumitare sunt departe după tren în fiecare seară Și gând cu gând te duce dumneata cu el Nu, nu Ioana, nu Nu-i așa că sufletul lui tale a și plecat? Sufletul meu te-a căutat pe tine, Ioana, de mult De mult pe tine te caut Atunci de ce nu ești fericit? Sunt fericit, Ioana Nu, nu ești trist și obosit Nu mai scrii, de ce? Dacă mai ai căutat și mai ai găsit, de ce nu mai scrii? Pentru că ești prea aproape de mine. Vreau să mă simt pe mine și nu te simt că pe tine, înțelegi? Ești, ești în mine, Ioana. Mi-am înlocuit sufletul cu al tău. Pentru că al mi-tări și plecat. Și uite, vezi? Vezi, eu am curaj. Dar acum nu mai mi-e frica. Hai, fi și dumneavoastră curajos. Nu te uite înapoi. Și prea. Să nu mă uit înapoi? Dar cum, Ioana, tu crezi că... Că dacă... Dacă aș pleca, am să te uit, vreodată. Ca să fii fericit, trebuie să mă. Uiți. Pe tine, nu! Să mă aștepți. auzi? să mă aștepți. De ce te uiți în jos? Jurăm că mă aștepți. Ioana, jură. Pleci? Nu, nu dacă aș pleca, mai aștepta nu? Dacă nu pleci, de ce să-ți jură? mi Pleci, mă pierd aici, Ioana. Ai văzut ce a făcut și barbu cu expoziția. El însă lucrează mai departe. Spune-mi, spune-mi, să mă aștept. da? O să te aștept toată viața. Nu, așa, răspunde -mi cu minte, până când mă aștepți? Până când face un semn. Ce semn? Că mai trăiesc pentru dumneavoastră. Totdeauna, Ioana. Trenul! Hai să plecăm. De ce? Ți-e frică? Nu mi-e frică, da? Ba da, ba da, ți-e frică. Ți frică să nu treacă trenul peste Ioana. Știam, știam că mă iubești și știu că o să te pentru mine. Că nu o să mor niciodată pentru dumneata și că te pot aștepta cu încredere toată în viața. Ah. nu așa că nu poți pleca. Da, Ioana, nu pot. Pentru că nu am să uit niciodată ce jertă ai făcut pentru mine. Ce dar mi-ai făcut o să rămân aici. Adică că așa ai crezut tu că e bine. Pleacă! Dar cum pot să plece toate trenurile, Ioana? Nu mai mi-e frică. Și sunt trei luni din noaptea aceea. Simțeam cum patul nostru sărac se așa între mine și viață. Dar darul tău simplu și tăcut mi s-a părut, mi s-a părut ceva sfânt, ca o împărtășanie cu natura. Când ai închis ochii, înțeles că nu eu te cuprind, ci însuși destinul tău. De aceea te iubesc, Ioana. Și de aceea nu o să plec de lângă tine nici... Acum pleacă. Spune, nici, ah. nici. E de viteză, așa, din ce în ce mai repede, înainte. Vino să vezi, Ioana, de ce nu te uiți? De ce nu te uiți, vino? Acum intră sub pot. Mi-e frică, mi-e frică de el. Acum, uite acum. Unde-ți sunt vorbele? unde ţi gândurile? unde ţi suflet? Nu mă mai auzi. Le-au luat trenul și le duce departe. Acum, așa, înainte. Poimenei la Paris. Este te Așa. Acum ia să-l ce scofală fac eu. 4-3. Văzuși? Taman pe taman. 3 in casă. Si 4. Aici te scoat afară. Bă, eu te scoat. Și crezi că dacă ți-ai lăsat mi-e mi frică de tine? E, hai de data asta să te las, uite-l și pe patru, îl fac aici. E, acum acum să văd ce dai tu. Cât? Cinci, 1. O, dimeniși că ele mie. Ai, cum zici? Că unu e țuț? Cine mi Hai, hai de data asta să-ți o trec. Ia mai de o dată. Cât ma. 65, 5 Cur 6 6 minuni mi mi te uite numai, nu mai, mă mi de nu era păi ce nu era bine? mi mi mi și mi mi Și uite ce frumos, te închideai în casă. Deci, mi-ești parcă dacă mi-te ascult după muzta aia. Eu nu te văd. Că muz 6 6. 6. 3 și 4. Da, da, acum ce să mai joc eu? Că mi-ai luat-o și pe asta. Acum asta e drept. Dacă pe asta, la altă mie am mai ei. Chei, eu eram domnule Iancu. A, poftim domnule Angel. cu plăcere, poftim. S-a pus pe viscol mare afară domnule Iancu. Da, vă, domnule Angel. apoi mai avem. Azi aveți sfârșitul de chem. Bie. Așa Ce mai făceai domnule Iancu? de ce să fac. Îmi petreceam revelionul cu băiețelul meu. nu mai jucam o tablă. Păi se te audă cineva crede că s-a întors băiat. Iată, uite, în poze. E... În frac. În jachetă, un costum de teni, de... Și la tablă cine câștiga? Era cât pace să iau eu o line, dar la sfârșit nu știu cum e s a întors zarul, că tot el mi luat-o. Păi știi cum știi el să le joace. Dar dumneata ce mai ai făcuș că nu te mai văzui de la Sărmăluțe? E, uite ce să fac, trebuie să te mai întreb. Tot nu primești nimic de la băiat? Tot nimic, la de mâine luna. Nu mai vorbesc de baraburi și de lor De mult nu le-am mai scris. E... Păi se poate să mă felicite el pe mine de anul nou. Că nu l-am văzut de trei ani și aproape jumătate. Zau, dacă nu vine să-i dau o telegramă. E, mai la telegramă, domnule Iancu. Ce? Vrei să se sperie cumva băiatul? Mm -hmm. Nu mă domiresc și-o fie cu el până acolo o lună, că nu mai bucuria lui mi-a mai stâmpărat dorul. asta e drept. Ce scrisori peste scrisori că doar le știi, vesele și-și-și, că tatăl mult a fost, puțin a rămas, în tine se rupe gheața, că ce saloanii s-au deschis, ce bine îl primește lumea și așa o să se facă cunoscut și o să-și volumul. Păi, ia ziua o șumnata, domnule Angel. Pot să nu-l crezi? Ia te, uite la el, ia te, ia uite, ce zice de 110 de <laughs> <laughs> deodată, când i-a apărut cartea. Păi se poate să nu-l trimite el mie, să nu-l -mi trimite el la nimeni. Că dacă nu scria barbuca, a apărut, eu nici nu aveam de unde să știu. Poate fi și băiatul în furia succesului, domnule Iancu. <laughs> Poate, așa am zic și eu. Abia s-a văzut și el cu visul împlinit. Spune Barbu Calibrare din București, au cerut și ei cartea. Și până în vreo săptămână tot o ai eu. Ce, dacă nu știu franțuzește? Măcar să-i văd eu acolo numele tipărit pe scoarță. <coughs> Furisim de toți. Cine, domnule, E, Barbu și, și Ioana. Le-am le scris că bolnav și îmi răspunde. Barbu zice, să știi că venim neapărat să te îngrijim. Că Ioana, deși nu te cunoaște, dar te știe e, ce să fie ei. O trece și asta. Eu uzi. Nu. Credeam că ar fi factorul. E, domnule Angel, acolo s-a întâmplat altceva. Ce vrei să se întâmple, domnule Iancu? Mi-e teamă să nu fie mână străină acolo. Și dumneata, acum, nu-ți mai face gânduri cu asta. <coughs> sită de tus! Dacă nici nu vrei să te odihnești ca lume, nu înțeleg de ce te culci tot pe canapea -o, aia pe care nici nu poți să te întinzi bine și nu te culci în pat, când tot e bun. E, lasă lasă Bă, Parcă nu e și tată, parcă ești, mamă e, ne muierim rău la bătrânețe, domnule Angel. Începem să ne speriem că ne se bate ochiul, lasă-i. Lasă-i, lui. Of Doamne, Oi mai avea eu o parte să-mi văd băiețelul dormind aici alături de mine. nu s mai pierde nopțile, mă băiete, mai culcă deși tu. Ah, știa eu ce face. Ah. Of! care mi -e frică, domnule eu să nu mai ia Dumnezeu înainte de a vedea pe e, și dumneata, domnule Iancu. E, pentru noi de acum s-a apa și înopată. E, așa. La ce atâta grabă, domnule Iancu? E? Că doar nu ne ia nimeni la guana E, pe dumneata nu, domnule angel că ești sărătos, dar eu... De plămânii ca plămânii, da. E, unde mai am Ioanii dumitare Și ce ai face, domnule Angel, dacă ai mai fi în floarea vârstei ca mine Ce Uite, dacă n-a putut băiatul să vină Tot n-a mai vrut el să primească niciun bani de la dumneata e. Cu ce am economisit, m tren și aș pleca la Paris e, Da, domnule Anghel, sigur numai că pe la sfertul drumului m-ar lungi Hamar într-o ladă cu capac și m-ar muta în vagonul de marfă. <laughs> și ce roul ăsta aș avea eu acolo, domnule Anghel? El de-acuși are viața lui, ce să mor printre străini, e, altă lume acolo, domnule Anghel. <laughs> Adică cum mi-ar mie la Paris când m-ar lua ia cu bonjour și Olteanu cu musiu. <știu> nu se poate, domnule Anghel, nu se poate. De cœur... domnule Iancu, asta ce să zic? Te-te ă... și te te te -te duci, domnule Anghel? Trec la mine, domnule Iancu. Ce zici, să vii mai pe seară să spun niște ventuze? De domnule Anghel, știu și eu. Las că dacă o fi nevoie, ți i bat eu unuș. <ś falei> Eu zic că tot mai cu ar fi să-mi <coughs> Poate n-ar ca să-ți spun eu ventuze, domnule nu, Anghel Nu, nu, nu, bună seara Bună seara Trecu și anul cu Trecu, trecu Bună seara, domnule Anghel Cum zici? Cine începe? Pe păi, cine să începe? Cine esteți și-a câștigat? Așa Hai, dă-le, uite vremea trece, vremea trece și noi nu avem timp de pierdut. Aș. Cât ai dat? 6, 6? Hei, hoțule! E. L-am visat, barbule, l-am visat și tocmai când voiam să-l strâng în brațe. pe ce nu mai bine. Stai, stai, stai, lasă, trebuie să se întoarcă el zilele astea, hai. Nu mai să nu fie prea târziu, barbule. E mi scris? Da, da, chiar din aur, s-a dus Ioana la poște. E scris că nu mai duc mult. E, așa, vezi, așa, așa, Dai cu glum, așa, Că nu e Ioana aici, știi? Lasă că te spun eu. E, mă spui... Asculte, dacă oi mure înainte de venirea lui, voi să rămâneți aici. Să-l așteptați aici, în casa în care a copilărit, ca să aibă cui să-și deschidă inima. Vine azi cartea în centru ce ai auțin? Da, la București a sosit de două zile. Librarul așteaptă și aici. După cât de în ziarele franzuzești, se pare că tot lumea lui a pus un roman. i-am mm -hmm. spus eu lui odată și-o fi adus aminte. Hai, ce, ce? hai, hai, hai. hai nenei Angule, că pe urmă te spun Ioana, hai. Ei mă spun. Da, mult o mai iubești pe Ioana, nenea. Dar de patru zile suntem aici și nu mai poți fără ea. Ascultă, Barbule, sunt aproape opt ani de când aici, în odăița asta, Silviu o, o presimțea pe Ioana și voia să plece în lume după ea. Nu știai? A. Ioana. Ei, de ce spui așa nimeni? Ioana a crescut în calea lui Silviu ca o floare Și simt că a înflorit toată în cartea lui Dar ca să o sădească acolo, Silviu a smuls-o cu rădăcină cu tot Înțelegi? Nu ne le Ia ascultă, Ioana nu e om E o plantă, dintr-o poveste, o plantă care s-a aplicat peste rana unui trup care dormea. A vindicat rana, dar ea s-a uscat și nimeni n-a priceput de ce s-a uscat. O, oh, săraca Ioana! E mi puțin mână. Hmm? <coughs> Așa. Așa. Și eu o iubesc pe Ioana Și Silvia o iubește Dar tu o iubești mai mult decât noi Pentru că tu taci Ne, ne te rog S -s -s. Eu mă înțeleg cu sufletele oamenilor Dar ia uite-te la mine să știi că în inima Ioanei nu încă decât o singură viață. Și pe aia așa a dat-o atunci când și-a purtat singură crucea. Ioana. Ioana. Mai bine, nene. Sănătos tun, Ioana. Parcă e primăvara afară. Am cules doi ghiocei pentru că aduc în casă noroc, sănătate și viață lungă. E, viața lor, Ioana. Dar am adus o floare mare. Galbenă, una cu foi multe. Cartea. Cartea. Da, și care se cheamă? Ioana, la tivul meu. Ioana, mica românca. Ia să o văd. Ia să o văd. Pentru cartea lui trebuia să-mi cumpăr niște ochelari noi. Ca să o vad bine în vitrină, la librăria din centru. Și noi doi, pe strada mare. Lumea trebuia să se uite la noi și să spună, ia uite, vre, ce din băiatul lui Iacu. Nene. Tată. Tatăl. Mulțumesc, Ioana. Mi-a obosit emoția. A dormit. Barbule, da. mi-e teama că Silviu nu se mai întoarce. Hm. E ceva ciudat în ziarele franceze. Ce? Nu știu, nu înțeleg bine, dar se vorbește despre el uh, într-un fel misterios. Se pare că a plecat undeva, nu se știe unde. Nu, nu știu ce se întâmplă, dar și în fotografiile astea îmi pare un străin. Nu e el. Și mi-e frică de cartea asta. Frică? De ce? Parcă mi-ar ascunde ceva. spune Crez crezi că Ioana... Mai trăiește pentru el? Da, Ionă, da. Nu, nu, nu, încă. Ce? Mai e pe cartea. Ce? Menecie. Ce? Marbu. Da. Repede cartea. Nu mai vreau sa adorm până nu ascult tot, până la sfârșit. Da. Până la sfârșit. Hai, tradumi. Da. Tradumi. Așa. Capitolul Capitolul 1. Soarele se oprise mirat în pragul căsuței înflorite. Era o dimineață frumoasă, de toamnă lungă. Dar în odăița ascundă, în care bătrânul își visa neticna pe canapeaua lui, lampa aprinsă nu gonise nu gonise încă noaptea. Mi, -mi se pare că era a dormit. Nu mai citești? Ba, ba, da, ba, da, așa La masă, fiul lui încovoiat deasupra manuscriselor Ce? De ce te oprești? Ioana, Ioana, nu ti se pare că, că nu mai respiră? Zic că Nici pe tine nu te cheamă Ionso Nici pe mine Le Pernod pseudonimele noastre De mari stele de cinema ah. Plătite de domnul Gomon Cu 30 de franci Muțenia Că doar asta Ni se cere ca figuranță E, dar tu În sfârșit Ai scăpat. Doar așa. În fine mâine plec și la 10 ianuarie sunt acasă. Ești fericit, E? Eh. Noroc și vânzare bună. Dar cum a fost cu volumul tău? Unde erai de nu te găseai editorul? Am stat în spital 40 de zile. Ja? Ce ai avut? Era să mor. Am vrut să mor. Ai vrut? Mm -hmm. Spune că mă interesează. Eu vreau să mor în fiecare seară. Ce vrei să te... Da, dar nu sena că mi-e scârbă de apă. Mm. Și pe linie. Pe linie? Da. Pe linie aferat. Da. De, de, de ce trebuie să... Spune. Suntem mulți pe lumea asta, Silviu, Care fugim de ochii celor care ne iubesc Ca să nu ne vadă cum ne zdrențuim din zi în zi În fiecare seară, la ieșirile din gări Trăim iluzia eliberării prin moarte Suntem mulți care așteptăm pe lini toți cei care ne-am închipuit că putem fi, ceea ce nu suntem. Dar când ne izbește suflul trenului... sunt întâi lovitura aerului care îți lasă impresia că nimic nu te zdrobește, că vei avea o moarte moale și subită. Sângele sfuge din picioare, din cap, numai inima e grea și vie. Nu ne Am Ai murit vreodată. N-am fost mort decât 40 de zile. Ai, ai vrut să... Nu. Dar am fost și eu pe linie. Da. M-am dus așa cum mă duceam și în țara mea, visând plecarea. Acum mă duceam să-mi visez întoarcerea, care mi se părea imposibilă. Și într-o seară, spre sfârșitul lui noiembrie, m-a furat gândul. Am înaintat pe linie, ca un somnambul, față în față cu expresul Orient. Am avut atunci o halucinație. Botul mașinii îl aducea pe tata spre mine, îmi în cale să mă oprească. Am sărit de pe linie, dar tot am fost lovit. M-am ales cu câteva fracturi. Și... De, de ce vrei să... Din dragoste? Nu, no, din dragoste puteam să fiu foarte fericit. Dar am jertuit-o pentru alt ideal. Credeam că sunt scriitor. E bine, acum ai dovedit că Poate... Ești. Dar eu trebuia să stau acasă. Nu, nu, nu, văd că nu mă înțelegi, Leperno. Eu sunt un om legat de pământul și de oamenii mei. Spunea tata că aceștia sunt stăpâni. Dar atunci lipsea depărtarea care să mă apropie. Înțelegi? Să mă apropie de ei. Am ținut lumea mea în mine. Nici nu bănuiam cât poate să vorbească. Spunea tata, aici, băiete, aici, acolo, lui Acum aici înseamnă acolo. Gândurile și simțirile mele de acolo sunt legate pentru că acolo s-au strâns în mâna mea aceleași amintiri. Casa și mormântul, viața și moartea noastră. Ah. ce hmm. Ok, din tot ce avem în buzunare, ea singură n-a vrut să dispare. De câte ori nu mă gândeam că dacă aș putea să o întorc în ușa care mă așteaptă, aș fi tare fericit. E cheia mea de acasă. Casa noastră e mică, o acoperă zăpadă în întregime. Și tata e acolo singur. Și așteaptă. De trei ani și jumătate mă așteaptă. El mi-a dat tot ce avea și a vândut căsuța pentru mine. E adevărat, de atunci nu i-am cerut niciun ban, nimic, nimic. De trei ani am făcut altceva decât să rap de foame și să inventez minciuni pentru tata, ca să-l duc la mormânt pe cortegiul visurilor lui împlinite despre mine. Ei, acum... Cum o să te vadă? Da. Și n-a fost numai tatale Lebernau, mai e și Ioana. Ioana? Da. E frumoasă. Hmm. Mai mult decât atât. E proaspătă și curată. Vorbește-mi de ea. A apărut pe ușă. Bună dimineața, bună dimineața. Aici se caută un model. Poftim, domnișoară? Nu, nu, nu mai spuneți domnișoară, spuneți-mi Ioana. Nu, nu mai spuneți dumneata, spuneți-mi tu Tu? Da, așa mă cheamă Anonimă Le noi. Anonimă ca o poezie populară De unde ești, Ioana? Din Argeș Ca și mine, Le Pernod, din Argeș Să mă dezbrac numai ca să vedeți Stai, stai, stai Aici nu înțeleg De ce numai ca să... Credea că eu sunt pictor ah. Și tu? Eu am lăsat-o să se deschie la bluză Și gata Hai, taci, ha? nu spune prostii Atunci a venit Barbu Barbu, vede, scandal bătaie Doamne, Din potrivă, Lepernou, înțelegere Ce băiat, Doamne, ce băiat Și totuși și el a iubit-o din prima clipă, ca și mine Ce oameni mă așteaptă acolo, noi. ce oameni Dar acum o să-i văd Acum, în fine, o să-i văd, noi. Nu mai am răbdare Tata, Ioana, Barbu, de mâine în două zile sunt lângă voi, în România. Mai departe, Barbu, te rog, mai departe. Da. Dar în pragul ferestrei, dincolo de care gândul Ioanei zbura departe, sufletul ei... Sufletul ei? De ce te oprești? Sufletul ei se îmbolnăvea de povara gândului. De ce era bolnavă Ioana? De dor. Mai departe, Barbul. Nopțile anilor au trecut una după alta. Prin fața ferestrei cu ochii pierduți în depărtare și când a venit iarna... Când a venit iarna? Ioana, ești obosită, Nu, da? nu, nu, Barbule. Mai departe. Umerii Ioanei s-au dezgolit, pieptul i s-a desfăcut și Harul... Mai departe. Harul care era în ea, după ce a dezbrăcat-o în fața artei și a iubirii, a dezbrăcat-o ...și în fața lui Dumnezeu. Mai departe. Și pe când cerul vieții arunca furios pe trupul ei de înger... ...flori reci de zăpadă... Mai departe. Laptit Ioana, flori de la campan român. Pe românește. Mica. Mai departe. Mica Ioana, floare de câmp românesc... ...a murit acută. Așa cum mor numai copiii și florile. Sfârșit. Sfârșit. A murit Ioana? O simplă poveste, Ioana. Poveștile nu seamănă cu viața. Nu, nu Ioana. Sigur. Dacă ar fi cineva care să-mi strice că vine, că nu e adevărat că m-a uitat, când am murit pentru el... O să vină, Ioana, o să vină. Nu, nu mai vine. Dacă când a venit el nici n-ar armărmântare... A spus bătrânul să-l așteptăm pe Silve aici? Amândoi? Amândoi aici? Eu i-am spus că-l aștept până-mi va face un semn. Și acum, Ioana? Acum... Știu eu ce fac. Tot ce a fost între noi e în carte. Totul e scris. Așa a vrut el. Și atunci, Ioana... Dacă Ioana nu mai trăiește pentru el, atunci... Atunci... Atunci... Ioana poate să fie încă fericită, nu? Barbule, Te iubesc, Ioana! Te iubesc! Am văzut din carte că el a înțeles cât de mult mai iubeai. Te-am iubit din prima clipă, Ioana! Ai fost atât de bun, Parc. -o. Și mie mi-ai dat, Ioana, tot ce a fost mai bun în viața mea. Și eu ce-am creat mai frumos am, am creat pentru tine. Și te-am păstrat vie în, în toate tablourile mele. Taci. Pe cele mai frumoase, Ioana, nu le-am vândut. Le-am păstrat. <laughs> pentru casa noastră. Casa noastră. Da, barbule, tu nu ți-ai părăsit țara. Nu știu, am muncit aici, am crezut în munca mea, m-am înstărit din zi în zi, am biruit greul an de an, cu gândul la tine, pentru că simțeam, Ioana, simțeam că Silviu nu o să se mai întoarcă. Ai fost atât de bun, atât de bun cu mine. O să vezi, o să vezi lângă mine cât de plină mai poate fi viața pentru tine. Și curând, curând, Și doar, hai să uiți tot da. tot ce a fost Da, o să uit Nu o să treacă mult și hai să fii din nou fericită, nu? Da, barbule, și nimic. fericită Nimic nu o să mai rămână în tine din amărăciunea de azi Ioana, nu-i așa? Da, barbule, nimic Rețea de întâmplări, cru de barbune, Ce urzeală faina destinului. Eu nu vă telegrafiez ca să vă fac o surpriză. E și ironic destinul. Telegrama voastră mă caută din adresă în adresă se întoarce în țară. nu mai mormin, minte în urmă Pompei, tata, Oana asta ca să fac un biet pas în viață. Când ai terminat portretul ăsta al tate? În ultimele lui zile. Așa era tata, atât de bătrân. Îmi am impresia că a murit acum trei ani și jumătate. L-am altfel în minte. Uite, îl văd și nu-l cunosc. Am mai trăit omul ăsta dincolo de chipul pe care mi l-a lăsat mie în amintire? Să nu știi cum a fost tatăl tău până în ultima clipă. Toți au murit pentru mine atunci când m-am despărțit de ei, dar abia acum îmi dau seama. Ți pedeapsă cumplită. Doamne, doamne, cum am putut să mă îndepărtez de ei? Și după el, Ioana. Dar de ce nu m-a așteptat, da, de ce nu m-a așteptat? ți a spus că te așteaptă până îi face un semn Un semn? Nu ți-a spus așa? Stai, simt tot cum a fost Lansă acum ajut. Hai, te rog A rămas aici Silviule, singură Era o noapte de viscol Ea dormea aici, eu am o daie în oraș Îi în romanul tău ce? A doua zi în zori Am găsit-o jos în fața ferestrei deschise Acoperite de zăpadă care a în casă Era cu pietul golu Așa cum era scris, așa ca în carte Așa cum era scris, Sijule. Nu era încă moartă, dar Dar a făcut 40 de grade și până seara Am omorât-o pe Ioana Liniștește. Am omorât-o pe Ioana Domnul, asta pentru care mi-am părăsit țara Floare galbenă, așa i-a spus Ioana Floare rea, barbule, floare de mormânt A cerut viața ei, a smuls rădăcinile ei ca să răsară mi-a văzut tata cartea? A, da, da. A murit, împăcat, în Silvule. Începuse-mi să citesc. A dormit. Așa a murit. Da. Voia să-i o traduc toată. Am tradus-o Ioanei. Era nerăbdătoare. Să-și cunoască sfârșitul. A trăit finalul așa cum l-ai gândit tu. Nu, povestea nu se terminase. Povestea noastră. Când scriam, închipuiam o mulțime de finaluri. Cel mai inimerit mi s-a părut asta, pentru că toate iubirile mari sunt, sunt povești triste cu deznodăminte tragice. Silvile, trebuie trebuia să se împlinească un destin în povestea asta. Ioana a înțeles. Tu ai fost destinul ei. Se spune că iubirile mari există numai în cărți, dar Ioana a luat această iubire mare din carte. Și-a transplantat-o în viață. Da. Tu ai inventat finalul pentru a împlini destinul unei cărți. El a trăit pentru a împlini destinul vieții. Pentru a-și împlini propriul ei destin. Barbule, mă gândesc ce dreaptă ar fi fost viața dacă în lipsa mea ar fi împins-o pe Ioana în brațele tale. Tu da. Tu ai fi meritat-o. Nu, Silvile, nu se putea. Pentru că mi-a spus nenea Iancu, Să știi că în inima Ioanei nu încape decât o singură viață. A ascultat Acolo de parte, roman dramatic de Mircea Ștefănescu. Distribuția a fost următoarea. Iancu Octavian Cotescu, Silviu Emil Hosu, Ioana Valeria Seciu, Barbu Virgil Ogășanu, Angel Vasile Nițulescu, Le Pernod Matei Gheorghiu, regia de studio Constantin Botez, Regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică Ion Mihailescu, regia artistică Constantin Moruzan, artist